Əziz, mühtərəm müsəlman qardaş və hamınızı ilk əvvəl Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakətləm. Əmcəli kimi sizə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağa məsəf edirəm. Çıxan dərs, mövzumuz xəvaricilər barəsində idi. Lakin bu dəqiqə artıq onlar barəsində danışmaq icabıq. Bir dərs kifayətdir. Onlar barəsində çox danışmaq olar. Bakın, buna ehtiyac yoxdur. Bu fəsildə Buxari Rahiməullah Musiliyə aid bir rəvayət gətirir. Dəkdir ki, bir gün Abdullah İbn-i radiyallahu anhuma bir qız uşağının yanından keçir, görür ki, bu uşağı ödü üçün çalıb oxuyur. Həs bir alətsiz, həs bir musibi alətindən istifadə etmədən çalıb oxuyur və deyir ki, eğer şeytan kimisə tərk etmiş olsaydı, bunu tərk edərdik demək istəyir ki, şeytan insanı tərk etmir. Aleyhümsələm. Daim insanladır və daim çalışır ki, insanın həyatı bir hüda işlərə sərf, et, sərf olunsun, insanın öz vaxtını əbəs yeri keçirsin. Şeytan bunun üçün çalışır. Və Doğman surəsinin 6-cı ayəsində Allah Subhanət Aleyhə deyir ki, o minən nəsindən yaşdəri, ləhvəl-hədibdir insanlardan elələri də vardır ki boş-boş sözləri satın alırlar. Boş-boş sözləri deməkdə Allahın hikməti nədir? Allah birbaşa deyə bilərdir ki bu səqi çalır, oxuyur və yaxud söhürlər və yaxud, və yaxud, və yaxud lakin boş söz deməklə bütün bu faydasız sözləri bahat edir. Və odur ki, sahabələr bu ayəni izah edərkən deyirlər ki, boş sözlərə musiqi aittir pis pis aittir onun bunun qeybətini etmək aiddir, öhdən aiddir və s. Allaha xoş edməyən sözlərin hamısı boş sözə aiddir. Eləcə də İsra surəsinin 64-cü ayəsində Allah Allah şeytana izin verir. Deyir ki, bacarırsan onları üç səsinlə azdır. Üç səsinlə azdır. O nə səsdir? Yenə sahabələr bunu izah edir, deyir ki, bu, musiqi səsidir. Sonra Rahiməhullah, Peyğəmbər s.a.v. ın hədisini gətirir, deyir ki, Rasulullah s.a.v. demişdir, bir-birinizə salam verin. Bu hədisi gətirməkdə məqsədə odur ki, salam boş sözlərdən sayılmır. Əksinə, Rasulullah s.a.v-lə səhiyyə hədisdə gəlib ki, əssəlamu aleykum dedikdə 10 salam, və rəhmətullahi dedikdə 20, və qaraqiyyətlə dedikdə 30 salam qazanırsan. Hər dəfə bunu dedikdə müsəlman 30 salam qazanır. Sonra Boş-boş sözlərdən başqa, boş-boş çıxışlar da olur. Yəni xüsusi bir-iki kəlimədən olan söz də ola bilər, yarım saat, bir saatdən ibarət çıxış da ola bilər. Ki bir saat vaxtını itirə və heç bir fayda verməyə, belə çıxışlar da ola bilər, boş-boş çıxışlar Bu din Məssud deyir ki tabinlərə müracaat edib deyir ki siz elə bir zamanda yaşayırsınız ki hazır ki dövrdə fətihlər ən İslam alimləri çoxdur xəkiblər isə mütxiş edənlər azdır həmçinin Allah yolunda mallarını xərcləyənlər çoxdur dilənənlər isə azdır bilənçilərin sayı azdır və hal-hazırda əməl nəfsin istəyini idarə edir və ki, bir zaman gələcək ki o zaman İslam alimləri az olacaq çıxış edənlər çox olacaq dindən başı çıxmayanlar görürsən, çıxır televizə vasitəsilə dindən danışır Subhanallah, biz heç Hər dəfə cürət edib çıxa bilmirik. Dini savadı olmayan şəxslər çıxıb dindən danışır. Onlara elə gəlir ki, onlar artıq dindardırlar, savadlı alimlərdir və yaxud alimlərin kölcəsi altında gəzir, dolaşırlarsa, elə bilirlər ki, onlar artıq yanında olan alimlərin elminə tam yiyələni bilər. Odur ki, ümumətin qarşısına çıxıb, çıxış edirlər və ağlına gələn şeylər danışırlar və bütün tənələr də qayıdır bizim üzərimizə. Sürsən də bizim məhsiblərimizə. Bu cəhə mənim öz sözüm idi. İbn-i sözü deyil. Rəviyyəllahi İbn mənim. İbn-i Məhsibur Rəviyyəllahi mənim ki, və zaman gələcək ki, İslam alimləri az, çıxış edən tırnaq arası xatiblər isə çox olacaq. Allah yolunda malına xərcləyən az, dilənçilərin sayı isə çox olacaq. O zaman artıq əməl nəfsin istəyini deyil, nəfsin istəyi o şəhvətlər, əməli idarə edəcək. Artıq insanın o şəhvətinə uyaraq, Allaha asi olan əməllər edəcək. Və o zaman kimisə doğru yola yönətməyin, Bəzi yaxşı əməllərdən daha xeyirli olacaq. Həl-hazırda bəziləri elə düşünür ki, evdə səkilib, evdə oturub, çoxu namaz qılıb, oruç tutub və s. Allaha itaat etsəm daha yaxşı olar. Xeyr, hal-hazır dövrdə insanları düzgün istiqamətləndirməyin sənin üçün daha yaxşıdır. Çünki bir nəfəri istiqamətləndirsən, övənə qədər etdiyi əməllərdən yaxşı əməllərdən sənə savab yazılacaq. Və bu çıxış edənlər çıxış etdikdə biz baxmırıq ki, onlar hansısa adam malikdirlər. Görürsən, hərdən bir siyasətçilər din barəsində danışır. Həkimlər din barəsində danışır. Əgər dindar həkimlikdən danışsa, siyasətdən danışsa, ona gülərlər. Eləcə də onlara dindarlar gülür. Allah s.ə.vələ der ki, bihi Bilmədiyim bir şey barəsində danışma. Onu bilənlərə həvalə et. Və onları da danışdıqda biz müsəlmanlar gələk bir şeyə diqqət yetirək. Biz bilməliyik ki, onların kimliyindən asılmayaraq dediyi əgər haqdırsa biz qəbul edəcəyik. Bahtildirsə, kim olursa olsun, o bahtil qəbul olunmazdır. Sonra Buhari Rahiməullah Abutufeyl Amir İbni Vasilət-i Kinənidən bir hadis rəvət edir. Baxın, görün, bu sahabə nə ilə fəhr edirdi? Sahabə, görün, nə ilə fəhr edirdi? Bir sahaba deyir ki, Allah'a amd olsun ki, indi Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmi məndən başqa görən bir kimsə qalmayın. İzirətin 110-cu ilində sonuncu sahabədir. Bütün sahabilər artıq vəfat edir və bu sahaba fəxr edir. Deyir ki, hal-hazırda Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmi görən kimsələrdən məndən başqa bir kimsə qalmayın burun nehli fəxrdir. Vallahi. Biz isə təbdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi görmədən ona iman gətirənlərdənik. Və e, bu çox əzəmətli bir böyük bir işdir. Bunu hər kəs bazar mı? Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bizi məhz bu aməldə səhabələrdən üstün sayır. Məhz bu aməldə səhabələrdən üstün hesab edib. Növbəti addımda şeir barəsində tanışır və Resulullah sallallahu əleyhi az da olsa meylli olmasını göstərir. Musliklər, kafirlərin şeirbazları Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gəldikdə şeirlə ona hücum etdikdə Resulullah sallallahu şair səhabələri var idi ki, onların sözünü, onların dediyini rədd edilmələr. Həssən ibn-i Sabit radiyallahu anh və s. kimi sahabilər və Rasulullah onlar üçün dua edərdi ki, Allah onların dilini atsın, müşriklərin, kafirlərin cavabını belə bilsinlər. Onu göstərir ki, Peygamber s.ə.v fiyyirə qarşı ehtinazsızlıq göstərmərdir. Lakin bu demək deyil ki, insan bütün ömrünü Şehirə əsr için. Allahın kitabı, Peyğəmbərinin yolu yaqından çıxsın. Bəzi radikallar var ki, qulaqa qulaq asmaqdansa gecə-gündüz ancaq anarşidə qulaq asır. Əgər anarşiddə musiqi səslənmirsə və Allahın və onun dini barəsində gözəl sözlər deyilirsə, ona qulaq asmaqda problem yoxdur. İlini qeym, iki cildən ibarət Nuniyyə adlı bir kitab yazıp Başdan axıra qədər şehirdir. Allah'ın onun dinini tərq edir. Lakin onu Burandan üstün saymaq, ona qulaq astıqda duya imanı artır, Buranın üstüldə iç isə ondan qaçmaq istəyir. Odur ki, şehirə də yer vermək lazımdır, lakin ifrata varmamaq şərti ilə. Bizim də nə qədər şairlərimiz olur, müsəlman şairlərimiz, Azərbaycanın bütün dünyaya tanıdılan müsəlman şairlərimiz. E, şeir barəsində gözəl bir hadisə, yadıma düşüksəsə danışmaq istəyirəm, Əməvilərdən səhv eləmirəm səhv. xəlifələrindən biri elan edir ki, kim mənim bilmədiyim bir şeiri mənə gəlib oxusa, və yaxud yazıb gətirsə yazdığı qədər ağırlıqda ona qızıl verəcəyim. Onun özü yəni hafizəsi o dərəcədə güclü olur ki birinci dəfədən yüz beyti əzbərləyir və bunun köyləsi olur xidmətçisi iki dəfədən yüz beyti əzbərləyir və kənizə olur qadın zariyə 3 dəfədən yüz beyti əzbərləyir. Şairlər şehir yazır, onun yanına gəlir, bir dəfə oxuyur, deyir ki, mən bu şehri bilirəm, səndən əvvəl bunu yazıblar. Biri ola bilməz, bunu ilk dəfəndən yazmışam. İnanmırsan deyir, sənə oxuyum. Oxuyur, artıq əzbərliyib birinci dəfədən. Şöyləsi ilə ikənizi də pərdənin arxasında saxlayıq, siz də qulaqasını əzbərliyiniz. İkinci dəfə artıq bu özü oxuyur. Oxuyur, görürsən, bilirəm. Hatta mənim köləm var, o da bilir. Çağırım o da sənə desin bu şeiri. Çağırır, o kölə də həmən deyir bir bir kənizim var, o da bilir. Çağırım o da desin ki, o da deyir, şair məyus halda qayıdır geri gün. Sən demə, bu şeiri məndən əvvəl kimsə yazıb. <gülüyor> Ətabelərdən biri, Səfəd Mürəbbisə Əbdurəhman Əl-Əzəiz. Rahimehullah. Şeir yazır. Şeirin mənası olur. Lakin şeirin tərkibində elə qəlis sözlər istifadə edir, o sözlərdən biri təkə'küun. Bu et adamın dilinə yatınır. Elə qəlis sözlər istifadə edir ki, onu yadda saxlamaq mümkün deyil. Və gəlir deyir ki, mən istəyirəm sənə, öz yazdığım şeyri oxuyum. bir oxu. oxur. Oxuyur. Oxuyur, yürü, yürü oxur. Yür, yür, yür, oxu. Daja sen sən nə oxudun? Bir də, iki dəfə, üç dəfə yadda saxlaya bilmir. Çağırır, köləsini gir, yadında qalıb bir şey. İlxir, kənizi onda yadındaysan qalmır. Öləyək ki, yaxşı göstər görm yazdığını, çəkək, onun ağırlığında sənə qızıl verəm. Eki, mən karız tava bilmədim. Şehiri evimdə olan sütunun üstünə yazmışam. <gülüyor> əmr <Gülüyor> eləb öz adamlarından dörd nəfər yedib o sütunu gətirsin Pəşək söz verib yalan edib sözündən döna bilməz sütun dağırlığımda hızıl çəkib verir ona tabiyin rəhimən Allah çıxıb getdikdə Pəşək xayət edir ki üzünü asır baxın görüm sən kimsən üzünü asır ki subhanallah bizim alimimiz sən nə üçün bizə qarşı belə hərəkət etdin Deyə bu vaxta qədər şairlər hamısı gəlib mənə şikayət edirdi. Ki, patişah bizi pulsuz yola salar. Və bunu sənə ibrət olsun deyə belə etdin. Bu pulları də indi o şairlərin arasında böləcək. Ki, onlara qarşı haqsızlıq, zürüm olmasın Allah elə etsin ki, hər bir əlində imkanı olan imkansızlara qarşı haqsızlıq etməsinlər. Sonraki fəsildə bir Peyğambar s.ə.v-in duasını ya tərir bu duada peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah'a müraciət edib deyir ki Allahumme inee auzubike minel haramin wal hazni wal aczi wal kəsli wal jubni wal bukhli va wa dal'i ad-deyni va ghalabati r-ricani Allahum sena səgunuram qozalıqdan çəgərdən qorxaqlıqdan zəiflikdən, təmbəllikdən, ində ifrata varmaqdan, öbür də mənə qarşı kimi saxtsızlıq etməsindən. Biz də həmsinin beynəmbər s.ə.v kimi bu şeylərdən Allaha sığınırıq. Allah bizi bütün bu nöqsanlardan uzaq etsin. İfrata varmaq məsələsinə gəlincə, Bu məsələdə bir çox şeyləri qeyd etmək olar. Həkən bunlardan xüsusən birini qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırdakı müsəlmanların bəziləri dünyanın bir çox yerlərində xüsusən bir əməl ilə İslamın adına ləşə gətirir. Bu da nədir? Kiməsə öz istəyinə uyğun kafir hökmü verib, onu soymaq, qarət etmək, talan etmək. Bəziləri də bu soğumculuq etdikdə hətta maliyyəsini ölüncə döyür və yaxud öldürür. Halbuki, əgər bu yaxşı iş olsaydı, hətta kafirləri talan etmək, qarət etmək yaxşı olsaydı, ilk əvvəl bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və onun sahabələri edərdi. Lakin nə? Allahın göndərdiyi elçidən nə onun tərəfini saxlayan sahabələrindən bir bir şey rəvayət olmayın. Bunun əksi rəvayət olmayın. Abu Davud və Tirmizinin sünən əsərlərində Pəqəmbər s.ə.v deyir ki, mən intəhəbə fələysə minnə kim qarət edərsə, səhvunçuluq edərsə, izdən deyildir. Şimqarat edəsi soğuntuluğadansa bizdən deildir. Ali Səhi Ali Sə. və İbn Abbas Radiyallahu anhum deyir ki, bir dəfə bir sahabelərdən bir zəmat qoyun qorğular gətiriblər. Yəni zoğ la yəsindən alıb gətirdilər. Onu saat kəsib bişirdilər. Peygamber sallallahu əleyhi gəlib soruşdu ki, bu qoyunu hardan almışsınız? Dedilər ki, falan yerdən zorla almışım. Kafirdir, malı bizə halaldır. Rasulullah sallallahu dedi ki, bu haramdır. Uzuza halal deyildir. Bämr etdi, qazanın içində bişən yeməyi boşaltdık yemedik. Hədis səhidir. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm və həmçinin başqa bir hədistə Buxari rəhməq olan həvat bu, laf səhih hədistir ki, Resulullah s.ə.v iki şeyi bizə qadadan etdi qarəti və bir də insana olmaz işkəncə verməyin ona nə deməkdir? yəni, müsəlman kafiri döyüş meydanında tutarsa öldürsün Lakin onun gözünü çıxartmaq, qulağını kəsmək, şəxsiyyətini təhqir etmək müsəlmana yaraşmır. Bu iki şey Peygamber səhəllər səhabələrə qadağan etdi. Baxmayaraq ki, bəzilər deyir ki, onu da etmək caizdir, bunu da etmək caizdir. Yəni qarəti də etmək olar, insanı işkəncə vermək olar, hər ikisini etmək olar. Əlil, suğutunuz nədir? Bir sor soruşduqda deyirlər ki, məyər Peyğəmbər s.ə.vədir döyüşündən əvvəl Qureyş qəbiləsini talan etmək üçün, qarət etmək üçün yola çıxmalı. Qureyşin min dəvədən ibarət, 50 min dinar bu yüklənmiş dəvələrlə çarvanı gəlib keçirdi. Rasulullah s.ə.vədən onu qarət etməyə çıxdı. İkincisi, ikinci məsələyə dəlil gətirirlər ki, məqər sobanı, əlini, qolunu kəsənləri, gözünü çıxardanları, qulağını kəsənləri, Peyğəmbər s. s. əmr etmədimi ki, onların da qollarını, əyaqlarını kəssinlər, gözləri çıxarsınlar, bu söz tutarlı dəlildir. Lakin bunun da izahı, bunun da cavabı var. Birincisinin cavabı budur ki, Peyğəmbər s. s. istədi, Lakin Allah s.ə.və onu nəsib etmədi. Abu Susiyyan kərvanı sürüb sahilin kənarı ilə qaçırtdı, apardı. Və Peyğəmbər s.ə.və 300 nəfər sahabə ilə 1000 nəfər müşriklərdən ibarət qoşunlar üzüzə gəldi və Bədir döyüşü oldu, müsəlmanlar qalib gəldi. Və döyüşdə halal yolla qəynimətə sahib oldular. Allah s.ə.və nəsib etmədi onlara ki, qarət yolu ilə nəyəsə nəsib olsunlar. Nəyəsə nail olsunlar. Haval yolla qənimətə sahib olunurlar. Ondan sonra elə bir fakt yoxdur ki, Peyğəmbər s.ə.v. desin sahabələrinə ki, gedin, kimisə qarət edin, mal dövlətini yoxdən gətirin, İslamın xeyri üçün istifadə edin ki, əksinə, müxaribə muslimin gəlir ki, Muğayr Əbn-i Şöbə radiyallahu anhu, İslamı qəbul etdikdə, Yanında olan iki müşrikü öldürür, onların malını götürür və Peyğəmbər s.ə.vənin yanına gəlir. Deyir ki, ya Rasulullah, bu mənim İslamım, yəni mən İslamı qəbul etdim, bu da sənə gətirdiyim, qaharət edib gətirdiyim mal dövlət. Peyğəmbər s.ə.vəm deyir ki, sənin İslamını qəbul etdim, müsəlmansılığını qəbul etdim, ancaq o malı qəbul etmirəm. Yoxdur, elə bir faktı yoktur göstərsənlər ki bunu etmək caizdir. Ya bir də Peygamber s.ə.v məsələn hədislərin birində deyir ki mən xəşənə aleyhse minnə bizi aldadan bizdən deyildir. Lakin bu hədislə demədi ki mən intehəbə nə minnə bizi qaliyyət edən bizdən deyildir. Onu da deyə bilərdik ki müsəlmanları qaliyyət edinə olmaz amma kafirlər olar. O hədisdə deyir ki, mənim təhəbə. Ümumiyyətlə kim qayrət edəsə bizdən deyil. E, Dikkatlə fikir verin. Ümumiyyətlə kim qayrət edəsə bizdən deyildir. Amma yalan danışmaqda, aldatmaqda deyil, mən xaşkənə bizi aldıqam bizdən deyildir. Kafirləri aldatmaq olar. Asir düşünsən, kafir sənə deyir ki, müsəlmanların yeri hər adadır. Onları məhv edək. Deyəcəksən ki, yalan danışmaq olmaz. Deyim, onların yerini qoymək aldatma var. Qaldı ki, ikinci məsələyə Reqəmbər s. s. onu o şəxsləri qarşı etdi ki, onları tanıyırdı. Və Quran-ı Kerimdə Maidə surəsində səhv eləmirəm ayə var, gözə göz, qulağa qulaq, buruna burun, dişə diş, qisas alınmalıdır. Lakin tutaq ki, kimisə, kimsə öldürür, ondan yox, onun yaxınlarından qistas alır. Məhər İslâmda belə şey var, tutar ki, kimisə, kiminsə namusuna toxunur, o da gedir onun namusuna toxunur. İslâmda belə şey yoxdur. Günahkarın özü cəza çəkməlidir. Sonra Qoyambar <coughs> Salasələm deyir ki, Cəbrəli aleyhissalam mənim yanıma gəldi. Və dedi ki, kim Allah'a ı həşşərik qoşmadan onun təkliyini qəbul edərək lə ilə ilə Allah deyil ölərsə etmiş olsa da belə qoğurluq etmiş olsa da belə Allah onu cənnətə daxil edər. Hədis səhidir. İzək bir zinakara yaxud qoğraya deyə bilmərik ki kafirdir və əbədi cəhənnəmişdir. Sonra Bu hədis tamam başqa bir mövzuya aiddir. Bundan sonraki hədislərdir həmsin. insan adları barəsindədir. Özünüzə, yəni evladlarınıza ad qoyduqda fikirləşin. Elə ad qoyun ki, o ad ürünc olmasın. Kambayn, qalxoz, şiqalad və s. Buna adlardır. Tükazban, yalan sayan. Buna belə adlar qoymayın kimdəsə belə adlar varsa onu yaxşı olar ki, dəyişdirsin xüsusən də tir verdi ağac verdi taş verdi və s. Bu, bu cür adları da yəni, əvladı verən Allahdır dəyişdirilə Allah verdi rəhman verdi rəhim verdi Allahın adlarına istifadir və əmrə s.ə.v yanına bir nəfə gəlir Soruşu ki adın nədir deyir Əbu Hakam. Həçinin atası. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki həkim Allahdır. Lakin yəni, verən on Allahdır. Odur ki adını dəyişdir. Da adını qoyur Əbu Şuray. Əm röy oğlunun adına. Həmçinin başqa bir nəzərdən eşidir ki onun adı Abdul Hecərdir. Daş başın qulu. Onu dəyişdirir deyir ki, sənin adın oldu Abdullah, Allahın qulu. Bunu görə nə qədər məhlubatın qulu deyə adlar var, müxtəlif bir qullar var, halbı ki, biz anca Allahın quluyum. Və hədisin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, ya gözəl söz danış, ya da sus və Allah yolunda yaxşılıq et insanlara bacardığının qədər yemək, içmək et onlara əl tut və görürsən ki, bəziləri susmaqdansa, yaxşı söz söyləməkdənsə günah sözlər, boxtanlar, qeybətlər etməkdən əlçəkmirlər xüsusən də bizə və bizim məsqidlərə qarşı O demək deyil ki, əgər biz susuruqsa, o demək deyil ki, biz danışa bilmərik. Bu deyilənlərin cavabını əsaslandıraraq dəlil subutla verə bilmərik. Dəfələrlə çağırmışıq, gəlin, oturun, söhbət edək. Dəlil subutlarınızı gətirin, eytirazlarınızı, sonra sübhələrinizi, suallarınızı gətirin. Nəyə görə bizə salam verməməyinizi izah edin. Nəyə görə bizə kafir, müşrik qəməyinizi izah edin? Gəlmənlər. Biz axı bir-birimizə düşmən deyilik. Biz həməz Azərbaycan xalqının əvladlarıq, vətəndaşlarıq. Biz gələ bir-birimizdən dil tapaq, ya sən mənə başa sal, ələr haqq sənin tərəfindədirsə, mən haqqın qarşısında boyun əyəcəm və sənə həqiqiyyəti başa salıramsa, dəliyə subut gətirirəmsə, o haqqın, həqiqətin qarşısında boyun eməlisən. O, həqiqətə tabu olmalısın. Əsasız yerə salamı kəsməməlisən. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm deyil ki, yaxşı olar ki, özünüzə Peygamberlərin adlarını qoyun. Yusik, Əyyub, Muhammed və səirə. Buzur gözəl adlar var. Peygamber sallallahu aleyhəm o adları Quran-ı Kerim, Allah səhələlə adları Quran-ı Kerimdə təhfələrlə salır. Sonra Peygamber sallallahu aleyhəm deyir, ən pis, ən pis ad Melip-ül əmlət adıdır. Doğrudur, bizdə bu adı yoxdur. Ləkin o zaman Ərəblərdə belə adlar var idi. Patşahların patşahı müdrikləri, müdriki. Bu, ancaq Allahdır. Əhkəmül həkimin ancaq Allahdır. Allah subələdir, müdrikləri, müdriki, hakimlərin hakimiyyə. Həmsinin, Rasulullah sələləm üçüdür ki, bir nəfər qadının Asiyə adı, adı var. Yəni, Əsiyə yoxdur. Asiyə. Bunun hər iki arasında fərq var. Əsiyə, Çünki onun mömin qadının adı idi. Bu adır, qızı, qız bu uşağına vermək olar. Amma Asiya, asiya olan deməkdir. Odur ki, peyğəmbər sallallahu onun adını dəyişdirir Cəmilə qoyur. Cəmilə çox gözəl addır. Cəni deməkdir. Yəni gözəl. Bu göz adlar qoyma bəyənir. Sonra Cəhəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün Ayşə radiyallahu anhə deyir ki Cəbrəl əleyhissalam mənim yanıma gəldi və mənə dedi ki Ayşə mənim salamımı çatdır radiyallahu anhə Görün, bu necə böyük xoşbəxlikdir Mələk sənə salam versin Cəbrəl əleyhissalam Şəxsən Ayşəyə salam verir. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Ayşədən də sevimli həyat yoldaşı var idi ki onu nəinki Cəbrəl əleyhə hətta Allah özü salam verdi. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Allah qala salam verməyədik. Lakin o qadına Allah subhanə qalələ özü salam verdi. Cəbrəl əleyhə gəlir bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına Və deyir ki, xədizə gəldikdə ona deyərsən ki, Allah onu salamlayır, mən də onu salamlayıram. Və onu müjdələ ki, cənnətdə onu artıq səsküq olmayan, başqaçdan ibarət bir qəsir gözləyir. Onlar üçün xoşbastlıq idi. Fərsif ki, bizə bu nəsil olan deyil. Çünki o müjdələn zafi Peyğəndar sallallahu aleyhi və sələm verildi. Əndi ki, deyə bilər ki, yoxuda gördüm ki, filan kəs Peyğəndərdir. Hamınız ona bəyyət edin. Və yaxud özü qalxır deyir ki, gecə məni oyaqdılar, göy aralandı, oradan bir naqil qoşdular mənə, elmi yüklədilər, sonra o naqili çıxartdılar. Və səlam, atıq mən Heç Peyğəndərlər Onun için peygamber olmayın. Onlara 20 ilərzində, 50 ilərzində, 100 ilərzində, 950 ilərzində muhaləyə salan kimi. Elm yavaş-yavaş, tədricən verilib. Subhanallah, bu deməli peyğəmbərlərin atasıdır. Bir gecədə bütün deyrəmlərik ona verildi. Məbəd ibn Amr ibn Əslan bəvəqət gətirir. Peyşəmr ibn Əs nəsiyyət edir və deyir ki, hər bir haqqı olanın haqqını ödəmək lazımdır, xüsusən də sənə sevimli olan kəslərin. Və bizə sevimli olan kimlərdir? Allah, onun Peyğəmbəri, vaidiyyənlər, ailəmiz, qohum əqraba və bizə yaxın olanlar və olanlar. Onların haqqını biz bacardığımız qədər ödəməliyik sonra Rasulullah s.a.v və yaxud dedim ki özü də şeirə meyil edərdir və yenə müəllif hədisləri şeir barəsində gətirir şeirə aid hədislər gətirir deməli Ayşə radiyalların həyə ifq hədisəsində öhdən atanlardan onun barəsində Pis qanışanlardan biri də Həssən ibn-i Sabit rəbiyyəllərin idi. Sonradan müsəhabə tövbə etdi və Allahını bağışladı. Lakin Həssən ibn Sabiti sonralar Ayşə rəbiyyəllərin hənin yanında fisləyən xavar biri yenə Həssəni sövdükdə, fislədikdə Ayşə rəbiyyəllərin həni deyəcə onu sövməm. O Peyğəmbər s.ə.v-i müdafiə edildi müşriklərə qarşı öz şeiri ilə Peyqəmbər s.ə.v üdafi edirdi. Və Rasulullah s.ə.v şeir barəsində de de demişdir ki, şeir kəlamdır, söz. Ya yaxşı olur, ya pis. Və Allah s.ə.v Quran-ı kərimdə şairləri iki qismə bölür. Onlardan bir qismi Azğınlar Digər qismi isə Mümünlərdir Azğınlar ancaq Allaha qarşı Hüsyana gətirib Çıxaran şeirlər yazır Məsələn Qarifələrlə demişəm sizə şairlərdən biriyiz Sufi şairlərlərdən biriyiz Bizə beytini deyəcəm sizə Yazır ki Deyir ki Allahın da, e, Donzun da itin də İçində Allah var həndi yazğınlar. Bundan doğu yazğınlıq ola bilməz. Və əgər tövbə etdə bilməyibsə, kimi öləcək. Allah təala Şura suresinin son 4 ayəsində deyir ki: "Və şuara yəttəbün lugawun". Şairlər ancaq azğın şeylərə uyar, boş boş şeylərə uyanlar. "Fələntər anhum fi görmürsən ki, onlar bir çox vadilərdə dərbədər, sərcərdən gəzir halına gələni insanlara səyləyirlər və ənəhum yəqqlunə mələ yəfəlun və onlar özləri etmədiyi bir şeyi tanışırlar sonra isə istisna edir, deyəsi illələzini əmən və və zəhər allahı kəsirən, min badi mən zulimun yalnız o istisnadır ki, onlar Allahə iman yətirir Yakışlar görür. Allah'ı çok yad edir. Ve haksız, onlara karşı haksızlık olduktan sonra galip gelirler. Hayan sonunu görün nece bitirir. <gülüyor> Zalimler bilecekler. Özlerinin düşecekleri yer haradır. Cehennem Allah cəhənnəmə düşəcəklər. Zalimlər də kin övdür. Əgər bir zülm şüfurdürsə, əbədi olaraq cəhənnəmə düşəcəklər. Yox əgər şüfra çatmayandır zülmdürsə, müvəqqəti olaraq cəhənnəmə düşəcəklər. Cəhənnəmə də bir an pommaq kifayətdir. Dünyada çəkdiği, gördüyü ləzzətlərin hamısının unudulur. İnsanlar istiqbalə çünən amırsan əslən deyir. Dünyada ən yaxşı yaşayan, ən yaşayan bir kimsanı gətirəcəklər və cəhənnənin bir salıb çıxdıqdan sonra deyəcəklər ki, dünyada ikən ləzət, keyf, gördünmü, deyəcək xeyr. Bütün ləzətlər yadından çıxacaq. Başqa bir Əlistə Ayşə radiyallahu anh həyat sual verirlər, deyirlər ki, Peyğəmbər səhsələn özü, şehir deyərdirmə, Deyəcə, xeyr. Resulullah səhələm özü şehir deməzdir. Lakin xoşuna gələn şehirləri təkrar edərdi. Abdullah İbn-i Ravahənin xüsusən şehirlərini. Abdullah İbn-i Ravahə rəqəlləno Və o şehirdən bir beyti də burada qeyd edir. Bil Sənə ehtiyatlarını tutmayanların xəbəri gəlib çatacaqdır bir deyidi qeyd edək ki, bu cür şehrləri peynanda salsın mən Və gələcəkdə inşallah şehrlərlə, bəzi şehrlərlə, müsəlman şairlərinin şehrləri ilə İslam arasında olan bağlılıq barədə xüsusi növzular olacaq. 4-5 təsdən ibarət. Çox maraqlı növzular. Şəhər barəsində danışdıq. Bir neçə şəhəri də sizə bizim dair şəhəbimiz Nizami Gəncələ, Rahimə Allah mən sizə demək istəyirəm. Bu şəhərlər əxlaqla, ədəblə əlaqələr olan şəhərlərdir. Təməli şair deyir ki, ədilli bir işdir. Yumuşaq danışmaq axmağın işidir çobudluq ancaq. Ağılı insan ancaq yumuşaq tanışar, qəzəblənlikdə və Allah xatırına qəzəblənər. Ancaq görmürsən ki, bəziləri çobudluq edir. Deməli, bunlara nəyəsə çatışmır. Təhkir edir. Deməli, gücü çatmır. Nəyəsə subud etməyə təhkiri əlatır və yaxud başqa bir beytində yenə nizam gənzərin deyir ki, heç kəs ədəbsiz danışma ki, sən axarda utanıb üzr istəyəsən. Bu çoxdlu qədənlərin hamısı sonunda gəlib üzr istəyirlər. Və mən çox şərdəm ki, onlar heç olmasa ziyanın yağısından qaydırlar, sonra da olsa gəlib üzr istəyirlər. Və Şəriyyətdə belə bir qayda var. Deyirlər ki, əl-iqratu bir kəməli nihəyələ bir nəqsil bir dəyil. İqrat o fayda kamil solunuqdadır. Naqis başlanığınızda deyil. Bizim hər birimizin başlanığınızı naqis ola bilər. Ola bilər, kimsə dəvətində hikmətsizliyə yol versin, səhirlərə yol versin. Fəkin ged-gedə təcrübə ilə kamilləşir ibret ibrət sonluqdadır, başlarınızda deyil. Ödür ki, sahabilərdən əvvəl kafir olan sonra isə İslamı qəbul edib, ömün olanlar var. Onlara sonuna baxırıq, əvvəlləyə yox. Və bu dil ki, yoxdur insanın əvvəlidir. Biz bu dili qoruyak, hər yetənə kafir, müşrik, xavariz, iblisin dostu, şeytan və s. Laiqdirsə ona, Deyə bilərsən, çünki həm Peyğəmbər s.ə.vəndə sahabələr bunu deyib. Və bu təhkirdən sayılmır. Təhkir o zamandır, o zaman təhkir sayılır ki, bir kəs günahsızdır. Hələ günahını uzun illərdir sübut edə bilmirsən. Xüsusən də görürsən, savada olmayan savadsızları təhkir edir. Və bu dili qormaq barəsində çox gözəl, yenə. Başqa bir şairin, Fəqani'nin gözəl iki misradan ibarət beytini qulaq asın, görün nə ki, dil dilin deyə insanın insan ağzı böyülmüş dilin zindanı. Nəna var bu beyitdə? Dil dilin deyə insanın, yəni təsəvvür edin ki, dil insanın durğadan çıxıb tərlənir, ya ağzından bu insan nəyə bənzəyər? Lakin Allah s.ə.v o ağzı yaradır, bir daxildə olsun, insanı günün gəziyyətə salmasın. Bu birinci məna. İkinci məna isə, ağzını bağlı saxla ki, çox danışıb, çox hatalara yol verməyəsən, sonra səni ələ salmasınlar. Sonra sənin özündə nöqsan, eyib, axtaraq tapmasınlar. Sonra çox dəyərli bir hədis gətirir. Uzarəhəyihəulla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki: Hər kəs yaxşı olar ki, qarnını pirinçlə doldursun, sonra iki şe'rlə. Bu sözə istinad ki, Allahın kitabından üz dövərilib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in hədislərindən imamlar başda olmaqla alimlərin yolundan üzdən verir və azğınların boş-boş sözlərinə uyurlar. Gecə-gündüz qarınlarını ancaq onunla doldururlar. Və baxdırlar o kəslər. O kəslərə Allah hüdayət etsin. sonra ki, fəsildə Peyyambar Sallallahu Səlləm şeyrə bənzər bir şeydən qanışır, deyir Elə şəhər ola bilər ki, sehər olsun. Ən yani, o vaxt bəzi sehərbazlar insanları tollayıb yoldan çıxalmaq üçün, azıqla aparmaq üçün, şəhər adıyla onlara özlərinin sehrini oxuyurlar. Ona da diqqət vermək lazımdır. Həmsinin sehər barəsində danışır və kahinləri də bunu misal çəkir. Kahinlər də insanı oxsunlayır. Onlara geyirdiklerden herden doğru haberler verirler. Başak haber, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşun ya Resulullah. Daki onlar herden doğru haber de söyleyirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve ki, onların o söylediği doğru haber Allah'ın meleklere buyurgudur. Doğurlayıp kahine sattırırlar. Yani şeytanlar onu uğurlayıp kahine sattırır. Lakin her bir doğru haberin yanında Yüz'e yakın yalan haber söyleyirler. Odur ki onlara inanmak olmaz. Benim yanımda belki bir defa yakın dostlarımdan birinin evine gettim. Bunun yakın bohumları bir otağa yalışmıştım. Dostumdan soruştum ki bunlar neydir? Yani bu otağda ne gelirler? Nəhəliklə məşğuldurlar? Ölük ki, onlar ruh çağırır. Və ondan istəyib otağa daxil oldum. Şul sondurublar qaranlıqda, bir şam yanır. Masanın üzərində böyük bir kağız, üzərində dairə kəkli çəkib, üstündən hərifləri yazıblar. Ortada o bir düz xərb, rəqəmləri yazıblar. Məlbəkinlə parisində sevirib oxşarası qoyublar və əldəşini Şamın üzərində qızdırıb ortaya qoyur və barmağı ilə fırladır ki filanın kəsən ruhunu sağırsam. Mən ki, bu ruhlar Allahın əmri altındadır. Heç sərət ərqələn deyil, nihamətə gələr. Və yanına gələn cinlərdir. Mənə dedilər, ey müsəlman, inanmırsan belə şeylərə, dedim xeyr. Dedilər, bir görəsəksən mövcüzəni. Mənə, Gördüm ki, Subhanallah, barmağını çəkdikdən sonra Məlbəki özünə başladı fırlanmaqan. Bir sual verdilər, hərəflərin üstündə yetdi, yazdı, sual, bu cavabı doğru çıxdı. İkinci sual üçün, sual, üçüncü sual, sual olub keçənlərdən sual verirlər. Doğru çıxdı və başladılar gələcəkdən buna sual verməyə və bu da cavab verir. Məndə başladım, ayət əl-Türsəmi xumağa. Məlbəki dayandı. Bunlar təəssüflə və təcəbb ilə soruşdu. Bu nə oldu? Qızın onun yanacağı qurtarıb. Evə <Gülüyor> <Gülüyor> Biraz dayandıqdan sonra Nəlbəşi ilə işə düşdü. Ayazdı ki, bunu çıxarın bayıra. Mən <Gülüyor> israr edib qaldım. Və xayiş etdim ki, su yenə sual verin, amma keçmişdən. Ülük hələ olub ki, sənləri biləcək, sual keçmişdən. İmə ayət əl oxudum, cavabı səhv verdim. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə. Axırda dedim ki, gördünüz ki, çaşdır. Allah s.ə.qələ, qoymaz ki, bəndələri azğınlığa geçsin. Əlhəmqillə, onların hal-hazırki gündə əksisəriyyəti İslamda verin. O günləri yada salıb, gülürlər ki, subhanallah, biz ağzınlıq içində idik. Allah subhanahu aleyhə sənin vasitənə bizə ilayət edir. Sonraki vasıldə, yenə bu da ədəb əxlaqdan vəyir, və əmbər hər bir kişinin yalancı olması üçün kifayətdir ki, hər eşitdiyini danışsın. Sübhanallah, Rasulullah s.a.v. kişinin misaliyyətədir. Kişiyə yaraşmaz hərək etdiyini danışsın. Arvad işidir qeybət etmək. O belə dedi, bu elə dedi. Kişiyə yaraşmaz qeybət etsin. E görürsən ki, ərdən bir qardaşlar qeybət edir. Onlara elə gəlir ki, haqqı bəyan edir. Amma halbuki qardaşların haqqını taftalayırlar. Əlbəla olmayan bir şey danışırlar. İkincisi də, əgər olan bir şeyi danışırsa da belə, yenə o qeybət sayılır. Olmayan bir şeyi danışırsa, artıq bu böhtan sayılır. Allah s.ə. deyir ki, o kəslər ki, özləri günah edir, sonra o etdiyi günahı, xətanı, səhvi günahkarın boynuna atır ki, biz deyil, o şəxsi deyil. Açıb aydın günah öhdən qazanmış olurlar. Növbəti məsəlində Peygamber Salasəlləmlə sədəqə barəsində bir hədis kətirir, lakin mal ilə sədəqə və aid deyil, əməldə olan sədəqələrə aiddir. Yaxşılıkları insanlara buyurmaq, pis işlərdən onları çəkindirmək sədəqədir hətta müsəlman qardaşının üzünə girmək belə səbəqədir. Və xüsusən də ki, azmış bir insanı doğru yola yönətmək səbəqədir. Burada hər iki məna qəst edilir. Allahın yoluna və bir də yolunu azıbsa onu yol göstərmək. Mənzilinə satmaq üçün yol göstərmək. Və növbətə ədisdə də deyir ki, kim bir çoru aldadarsa, ona saf yol göçdərərsə, Allah ona ləyəmət etsin. Və yenə burada da taliki məna qəst edilə bilər. Həqiqi çoru azdıran Allah ləyəmət edir salatsız insana salatsız insana azdıran aparana da Allah ləyəmət etsin. <gülüyor> Sonra o azdırlar öz gözlərində ki, kötüyü görmür, müsəlman qardaşının gözündə tükəxtənir. Bu barədə çox gözəl rəlaid var Amr ibn As Qariyalanuva'dan. Daha geniş növbəti əvçilərdə gələcək inşallah. Sonra yetim uşaqlara baxmaq, onlara kömək etmək barəsində də çox gözəl hədis var. Bu da Bu onlara rəhsil olan gözəl vaxtlarına çağırır. Rasul əsasən kim bir yetimə himayə edərsə, cənnətdə mənimlə belə olar. Hədiyyə də var. Başqa bir rəvayət də verir ki, kim iki quzu sağını böyüdüb hədiyyə olasa cənnətdə mənimlə belə olar. Yəni bir yədə. Və o uşaqları böyükdə, böyüdən şərz onu tərifləsinlər deyə bunu etməsin görsən ki, bəzən kimisə yaxsılıq edir neyin ki təriflənməyi xoşlayır hətta bunu kameraya çəkir ki keçsə bunun yanındakı var yox başqa yerlərdə də bunu görür tərifləsinlər Təhərəflərdən Tarifler, sonra bəlkə Nəyəsə də nail olsun Nə pis niyyətdir bu Allah Bu niyyətə gələ onları qəamət günü Cəzalandıracaq Belə işləri etdikdə yalnız və yalnız Allah xatirinətmə lazımdır Allahdan qorxmaq lazımdır Allah yanında ən yaxan ən hürmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır İnşallah Bələn dərs نوزم داوود تريج بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك